E agora, o Serviço Brasileiro da BBC apresenta o Som de Londres. Who's that girl quem é menina doce é a Madonna não Marian, pois a Madonna que está fazendo um sucesso furioso aqui na Europa depois de uma excursão muito bem sucedida, parece que está com problemas de saúde pelo menos médicos americanos estão afirmando isso preocupados com a energia que ela vem esbanjando nos palcos europeus. aparentemente ela continua a fazer o jo diário correndo cerca de 15 quilômetros e seguindo a sua rigorosa dieta vegetariana. É exatamente isso que está levando os médicos a se preocuparem com a saúde da Madonna. Odul, se você assistiu o show da Madonna em Turim, na Itália, Você acha que existe motivo para preocupações com a saúde da Madonna? Não, Maria. Pelo contrário. Eu acho que a Madonna está numa forma invejável. Uma das coisas que mais me impressionaram no show foi justamente a energia da Madonna que é assim ela tem para dar e vender. Eu fiquei morrendo de inveja <risos> da energia dela. <risos> Exatamente. Eu ficava vendo assim. Eu fiquei cansada de de estar olhando, entendeu? Porque ela corre para cá, ela corre para lá, ela muda de roupa não sei quantas vezes... Muita energia mesmo. Eu acho que para afirmar que a Madonna tá com problema de saúde, eu acho que não, não é tão fácil assim não, meu. E você acha que como estrela, ela tá, como artista, ela tá crescendo na carreira? Eu acho, eu acho que ela tá ficando cada vez mais madura. Eu acho que a presença de palco dela é uma coisa assim impressionante, o profissionalismo é assustador até, eu diria. Assim como ela entra no palco e ela realmente se coloca no palco. Domina, Até o fim, a Domina a plateia o tempo inteirinho, falando italiano, né porque ela é descendente de, de italianos. Foi... Foi sucesso total então. Sucesso total. E a qualidade da música, o que você acha? Bom, eu não gosto muito da Madonna musicalmente, mas eu tenho que admitir que em termos profissionais ela é da mais alta competência, mais alto gabarito. Isso eu tenho que dar a, a mão a apalmatória. Isso aí, Dulce tirando o chapéu para Madonna. Então, um pouco mais de Madonna para vocês. Uma música que é o próprio retrato do sucesso da cantora no momento. Causing a commotion. Causando uma comoção que é exatamente o que a Madonna está fazendo no mundo da música pop. Vamos lá. E agora vamos deixar a Madonna descansar um pouquinho e abrir um espaço no som de Londres para o retorno ao mundo da música pop de um grupo, um trio, aliás, que teve sucesso fantástico na já saudosa era das discotecas da década de 70 e que acaba de lançar o seu primeiro disco em quatro anos. Don't kiss the night, is the fire Touches the sky São os Bidis, três irmãos australianos, autores da trilha sonora de Embalos de Sábado à Noite. Hoje um clássico da música pop dos anos 70, né? Mas agora os Bidis estão em outra. O novo LP tem o título de Percepção Extrasensorial, que tem a ver com experiências que o grupo teve com as cartas do Tarot. E o resultado é esta música que dá o título ao LP. Star Wars, the pain in the shadows Let us see, I wanna hear me turn to Sandra, can see the future Star Wars, the secret of single blush Show me you believe in Star, Wars. Star Wars. Olha, Dulce, eu sempre fui fã dos BDs, apesar da música pop não ser o meu forte. Mas este retorno não está me parecendo muito brilhante, não. Mas, sei lá, gosto não se discute. O fato é que o disco está vendendo e isso significa que tem muita gente gostando do retorno dos BDs. Mas a gente vai terminar o Som de Londres de hoje com uma outra música que está pintando nas paradas, só que a banda... É 100% da década de 80. Bola pra você, Dulce. Pois é, Maria, é a banda Curiosity Kill the Cat, que surgiu com o sucesso Misfit, e que agora está retornando à lista dos mais vendidos com a música Free. E com Curiosity Kill the Cat, a gente vai terminando mais este som de Londres do serviço brasileiro da BBC. Na semana que vem, a gente volta com mais música para os aficionados da música pop. Até o nosso próximo encontro! Shadow the